Dei zalen hartian hor siren politikariak eta horietan Jean-Claude Hiertautechia eta Galindakogu egingarri ikusten zuenez aterbeak atzemaita baiunan irrefusatu hauen aterbetzeko. Bistan dena berdirela gauzak antolatu hala hori estatuak badu irresponsabilitatea hortan. Eriko etxek ere bistan dena, be bepentsatzen dut ere da gizertea eta gizonde emazte eta gizon guziak berdutela burua hortan konzernatuak. Familia hauek aterbitzea gauza bat da zerbait eskini egu behar zailela, una zer di onuntaz, Sipriak belbide da honertu rak. Beharrdira lehenik hoa egizebitu. Gero, alainan, joita hemasein, jima itziren milaka espagnolak eta eskaldunak unat, jideke anitzen dira horietarik ere. Ani seme geldituko da. lanean arikeria hori hartu gotezte guk egin nahi ditugun lanak hemen gelditzeko. Talde antifascistak ere hor xi banderola baten giberean eta intxusen esueli geldinako guk zego, idazien banderola hortan. Hori da réfugiés welcome, réfugié à toi que angue et toré ignorezda ilegala. El kartashuna réfugié à toi que en Arnoeko MAuz komunitateko arduradunak ergaitenzauku arazoa politikoa zera. E, reggle le problem dans le pays porevitul. Belenergietako arazoak begiraleheni konponu.en ihe joan.osi arete despoatetu ze pe. Erena nahi du. herrialde horiek ez gehiago esploatatzea. dena ebatenegu. Terrar por le telefon.